Следваща лекция. у Панишарите. Учението за Брахман. Говорили сме и пак ще говорим. Учението за Духа. Понеже Брахман е великата реалност, нищо друго не съществува. Някой ме питат бъдещето света, какво ще става с света. Поначалото и то свят го няма. Няма какво да става с нещо нереално. Значи, ако виждаш то свят, значи нищо не виждаш. Така, Целият материален свят е нереален и затова той просто се изчезва. Просто нереалното се изчезва. В древността нямаше нищо освен Брахман и той се огледа и не видя никой освен себе си. И той произнесе Аз съм единственият който може да произнесе Аз съм нито хората, нито синовете, нито боговете. Единственият и той се произнесе. Аз съм. И още от тогава, ако някой го пита, кой си ти, той казва, аз съм. Докато човек не познава брахман, природните сили и стихии го превъзхождат. Когато човек познае брахман, той постига превъзходство над природните сили и стихии. Дали ще е потоп, дали ще е земетресение все едно, Той ги поздравява. Той навлиза в своя дух. Нищо не може да го докосне. Отдавайки се на Брахман, тези отдадени отделят от себе си всички външни и случайни сили и вмешателства. Че, отдавайки се на Брахман, на Великия Бог, на Великия Дух, отделят се естествено всички случайни сили. Брахман е пожелал да бъде много и е станал множество. Пожелал е да породи и е породил всички същества от себе си. Той е създал всичко от самия себе си, трансформирайки Част от себе си и влизайки в създаденото, без да губи своята цялост. Влизайки в цялото, без да губи абсолютно нищо от себе си, от своето съвършенство, от своята цялост. Реалността на Брахман се приближава до човекът, само когато човек има овладяно съзнание. Овладяно съзнание. Брахман е безпределно свръхсъзнателно съществуване. Упанишарите са създадени от мистичен опит. Те казват, че жертвоприношенията става въпрос за всички видови жертвоприношения с занимания на глупци. Всички видови жертвоприношения. Опанишарите са създадени от брахман, те са съкровенни учения, за тях сме говорили и след време пак ще говорим. Те са лишени от грешки, тука няма ученически неща, а тука говорят мъдреци учители, които са постигнали брахман. Тук няма никакви странични занимания, Опанишарите се занимават само съзнанието за брахман. Опанишарите казват и небесните, и земните радости са преходни. Значи нито райски, нито адски радости. Никакви небесни, никакви земни. Всичко е преходно. Вечното блаженство е в Брахман. Най-високият начин за постигане на Брахман това е постоянното мъдро търсене. Постоянното мъдро търсени. Брахман е гнездо, а всичко съществуващо във Вселената съществува като птици, стоящи в това гнездо. Брахман е който създава явленията. Брахман е това, което вижда всичко. А сам него никой не го вижда. Ритуалите водят в обратния и лош път на развитието, казва Яднавалкия. А опанишарите водят към пътешествие в дълбините на самия себе си, а не към движение в света. Брахман е свързан най-вече с свещените формули. и химни и със сакралното знание. Брахман е вечното творящо слово. Той твори вечно, от вечното твори временното и от временото твори вечното. Това е негова дейност. Брахман обладава форма и е лишен от нея. Всичко съществуващо се създава, поддържа и разрушава от Брахман. Спасението зависи от това, доколко познаваш Брахман. В Брахман няма нито добро, нито зло, нито светлина, нито тъмнина, нито движение, нито покой. Там в него цари нещо, което превъзхожда и най-високата мисъл. Там цари страшна, непоносима тайна. И тази тайна се нарича Брахман или другото име Абсолютът. Господарят на всичко. Там Брахман е там и същевременно го няма че едновременно е там като абсолют и едновременно е върховно нищо. Всички явления в света са само външни изявления на Брахман. Те скриват неговата свръхреалност. Само Брахман трябва да се търси. Пътят към спасението е един. Разтваряне в Брахман. Съединението с Брахман е пълно освобождение и това е нирвана, пълно безветрие, абсолютно затишие, както течащите реки изчезват в морето, губейки своето име, своя облик. Така и Мадрецът Отречен от име и облик изчезва в Брахман великата пълнота. Този, който не е способен да направи това е обречен да се връща в потока на битието. Брахман е без грех и без страх, но той е и без радост. По-дълбок е от всичко това. Безсмъртният човек съществува като Брахман. И този Брахман е всичко. Брахман е древният път. Който познае Брахман, прекратява съществуването на света. Съществуването на голямата иллюзия. Когато човек се очисти, той придобива образът на духа. Духът е лишено тяло. И няма нужда от тяло. Както учителя казва, душата не се нужда от щастие. Тя може да живее без щастие и в велика пълнота. Другия път ще говорим за учителя. Духът е лишено тяло. Намирайки се в тялото. Тоест, никаква привързаност. Влиза и излиза, както човек влиза в къщата си, излиза. Това, което те извисява в реалността. Не са духовните практики и ритуали, а постижението на Брахман, доколко си постигнал Брахман в себе си.